Inna alhamdulillah, ni'maduhu wa nista'iru wa nista'firu wa na'udu bi jahhi min shumur akhusina wa min si'i'ati a'malina man ya'zi illahu falamu billalah wa man yudlilhu falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan muhatmuhu wa rasuluh Amma ma'adhu Fa inna asdaqan haditha kitabullah وكفيره هذه نبي kita pada Allah azza wajalla yang telah mengumpulkan kita pada hari ini untuk Membincangkan Pelbagai perbincangan berkaitan dengan Iman Orang asing Iman orang asing Alhamdulillah kita disyukur kepada Allah Subhanahu SWT Dapat kita Datang ke tempat ini Untuk menimba Ilmu tentang agama kita Yang merupakan Fardu A'in dan juga boleh menjadi parut kifar Apa yang akan dibincangkan Pada petang ini ialah berkenaan dengan Allah di sisi orang asing Dan saya yakin uh, Pasti adanya sebelum ini Sesi-sesi yang telah pun membincangkan pengertian orang asing Ada? Jadi tak perlu saya bincangkan uh, Saya dah bagikan Perbincangan hari ini kepada tiga Pertama, pendahuluan Kedua ialah pencerahan Dan ketiga ialah perbandingan So dalam masa 1 jam setengah insyaAllah Tolak 12 minit ni Kita akan bincangkan uh, tiga sesi ni Atau 3 bahagian InsyaAllah Azza wa Jal Terus kita pergi pada Set yang pertama Iaitu pendahuluan Bagaimana Pada muluan, yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan kesyumulan Islam. Dalam mendahuluan di sini, Islam merangkumi akidah dan juga syariah. Islam merangkumi akidah dan juga syariah dan perkara ini boleh kita dalam konsep pohon Islam yang ada di depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita membincangkan membicara tentang Islam, Islam itu ada keyakinan dan Islam ada praktikal. Islam ada keyakinan dan ada praktikal Kita tak sebut teori Kita kata keyakinan Keyakinan itu ialah akidah Dan praktikal itu ialah syariah Kalau kita boleh perhatikan di sini Daripada bawah Kalau kita boleh perhatikan di sini Daripada bawah kita akan dapati uh, Bahagian Aksar menunjukkan Rukun-rukun uh, ya, iman Yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, malaikat, rasul, kiamat dan juga qada dan qadar. Rukun iman yang enam ini merupakan akidah, fungsi ataupun dasar asas akidah orang asing. Akidah al-hurabah. Dan akidah yang merupakan asas ini akan bergerak ke atas yang membuahkan ataupun mengeluarkan keimanan dalam bentuk syariah. Ilmu syariah ini ialah apa yang kita faham sebagai al-Islam dalam hadis Jibril alaihissalam. Abu Daud Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan agama? Bermula dengan Islam, iman dan juga ihsan, disusuli dengan bila hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang di atas itu ialah syariah Dimulakan bermula dengan lahirilah Allah Muhammadu Rasulullah sebagai pembeza di antara Islam dan kafir Selepas itu mestilah disusuli dengan Solat, kuasa, zakat, haji Dan pelbagai amalan-amalan yang lain okay? Itu adalah Pembagian yang pertama Dari sudut akidah, kepercayaan dan syariah Iaitu praktikal dan Amalannya Kalau kita perhatikan di seluruh kiri mula Kita akan dapat adanya apa yang disebutkan sebagai Iman Dan dalam mendefinisikan iman Kita dapat orang orang asing Ya cebu ulama-ulama kita khususnya, mereka telah mengatakan bahawa iman itu adalah kepercayaan dalam hati yang Ma, apa ni yang yang merangkap merangkap akidah tadi kemudian iklar dengan lidah, jadi iklar dengan lidah yang merupakan pembazir antara orang yang mempunyai iman yang benar dengan orang yang tidak mempunyai iman yang macam dan seterusnya terusnya amalan dengan anggota badan. Al iman iklarum bil Al-Iman, Tasliqun, bil Kepercayaan dengan hati Iqra'ulun Bil-Lisan Melapaskan dengan Lisan ikrar dengan Lisan Dan Al-Amalul Bil-Aqan Beramal dengan amalan anggota badan Seterusnya so, kita akan perhatikan di sini sedikit sebanyak perbezaan di antara akidah dan syariah Secara ringkas saja. Kita okay, seterusnya Aqidah adalah perkara yang asal ataupun usul Berbeza dengan syariah yang merupakan cabar ataupun furuk okay? Dan bila kita sebut asal ataupun dasar ataupun uh, uh, usul yang kita sebutkan juga furuk Tidak bermaksud kita memandang rendah kepada furuk Tetapi itulah yang diberikan pelayannya daripada ulama' kita Oleh ulama' kita bahawa akidah ada dua Satu yang berkaitan dengan keyakinan Yang merupakan dasar yang utama Dan seterusnya ialah sabang. Okey, ini merupakan bahagian yang kedua. Akidah adalah kepercayaan dalam hati, manakala syah adalah amalan pada kita badan yang kita sebutkan sebagai fasalainya ibadah. Dan mari sudut, manakah yang terlebih dahulu datang? Kita mengatakan kita dapati orang Aceh mengatakan iman sebelum amalan dan amalan datang selepas iman. Okey. Seterusnya lagi, depannya saya akan batikan sikit. Saya akan batikan anda aja kalau mudah insyaAllah sebagai pendahuluan saja Akidah adalah berkenaan dengan perkara baik uh, Berbeza dengan syariah yang berkaitan dengan alam syahadah Alam yang nyata Akidah berkenaan dengan tauhid. Lawannya ialah syirik dan puhur Malakala syariah adalah berkenaan dengan uh, mengenai dosa dan pahala dalam ibadah kalau silap pun hanyalah sampai ke tahap sesat, tidak sampai ke tahap kufur. Kalau sampai ke tahap kufur Artinya dia telah melewati masuk ke dalam bahagian akidah. Seterusnya lagi akidah adalah sumber ilmunya hanyalah al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sahaja. Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sahaja berbeza dengan syariah sumbernya ialah al-Quran, hadis, Ijma' dan juga qiyas yang disepakati. Tiada isytihad dalam akidah berbeza dengan syariah yang bisa saja, boleh sahaja menerima isytihad para ulama' Terusnya lagi Dalam akidah hanya satu madhab ataupun aliran yang betul Iaitu aliran ahli sunnah wal jama'ah ataupun orang asing Yang lainnya adalah finna dalam neraka dalam neraka, saya kena, saya kena nyatakan di sini bahawa Dalam neraka tidak semestinya kekal dalam neraka Dalam neraka ialah mereka ditakuti masuk dalam neraka Sebab ada masuk, boleh keluar Sama masuk, kekal dalam neraka Perbetul okay. dengan syariah, boleh banyak benda Khususnya dalam masalah tilafiah Tidak ada masalah okay. Siapa yang nak kuno, tak nak penuh Terus buat dalam bahagian syariah Dan tidak sepatutnya menyimpulkan pergaduhan Lagi, Akidah, penyemberakan dalam akidah menjadi sebab utama perpecahan ummah. Kalau berbeza akidah kita tidak boleh bersatu. Sebagai contoh, a uh, ringkas kat sini, kalau kita berbeza akidahnya dengan akidah kita dengan Syiah, kita tak boleh bersatu dengan mereka. Kalau mereka solat, kita tak boleh solat dengan mereka. Dan solat mereka pun tak sah. Okey, Syiah Ithna syariah ataupun Ja'fariyah ataupun Syiah Imam uh, Imamiyah. Berbeza syariah, perbezaan pendapat antara ulama' dalam masyarakat khilafi berlaku tetapi tidak dimulakan menjadi punca perpecahan umat. Memang berlaku dan sepatutnya perkara itu tidak boleh menghasilkan perpecahan. Kalau menghasilkan perpecahan, maksudnya kita tak faham. Maksudnya orang Islam tidak faham bahawa itu adalah masyarakat khilafi yang tak boleh perpecahan. Akhidat yang suhira adalah syarat sahiman. Manakala ibadah yang mendapati sunnah Ataupun syariah yang mendapati sunnah Adalah syarat sempurna iman Lagi akidah sahihah menjamin kekal dalam syurga Manakala syariah yang mendapati sunnah Meningkatkan peluang melepasi neraka okay, Jadi kalau orang itu katakanlah Dia ikut semayah Dia ikut lagi zakat Dia ikut buat haji Dan sebagainya yang ikut Dan sini pun dia datang juga Meramaikan Tapi okay, okay. dalam masalah hidah dia melakukan syirik dia melakukan kufur jawabnya ialah walaupun zahirnya begitu tetapi batinya tidak ertinya dia adalah muslim tidak dia adalah munafik okay? ya dan dari sekali di sini dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan Tasfiatul aqidah pembersihan pemurnian akidah menghapuskan akidah syirik dan mengukuhkan akidah tauhid selama 13 tahun di Mekah berbeza dengan 10 tahun di Madinah yang diisi oleh Rasulullah SAW dengan terbeeha, iaitulah okay, pembentukan amalan para sahabat. Kebanyakan amalan-amalan uh, disyariatkan di uh, era Madinah, okay, mungkin ada beberapa seperti solat yang di, di era uh, Mekah. Tetapi kalau kita perhatikan secara umumnya Rasulullah SAW mendekankan aqidah di Mekah dan selepas itu mendekankan syariat di Madinah. So ini adalah hanya pendahuluan sahaja, sahaja uh, Untuk uh, Tuan-tuan Besakan di antara akidah dan syariah Perbincangan kita Ialah berkenaan dengan akidah Alias iman okay. uh, Kita punya Seminar so, iman orang asing so, Itu itu uh, tajuk seminar kita Jadi iman itu adalah berkenaan dengan akidah kepercayaan. Okay. So, jadi, jadi sebelum kita sekali lagi Saya rasa tuan-tuan dah faham Cuma Sebagai peringatan sahaja untuk saya dan Tuan-tuan orang Bahawa uh, Bila disebutkan iman Berkait rapat dengan akidah Iaitu kepercayaan Dan dalam masalah kepercayaan Kita mesti yakin dengan sebenar Sebenarnya keyakinan Kita tidak boleh ragu-ragu Rasa-rasa Allah terwujud Contohnya kan Kita tak boleh Kita tak boleh begitu Mesti yakin Allah terwujud Apa lagi Kita akan bincangkan sebentar lagi Pencerahan Yang kedua yang kedua eh? Pencerahan maksudnya bayan Ataupun penerangan Saya nak cerahkan lagi okay. Dua ini tak suka okay. Kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenyapakah mesti dibincangkan Allah di sisi orang asing Kita tak tahu tahap kepentingan ni macam mana Ada beberapa perkara Yang boleh kita nyatakan di sini Pertama Beriman kepada Allah Lepas kepercayaan terhadap Allah Swt. Di sisi orang Azza adalah satu benda yang paling penting, terpenting dan ialah berakumulasi tauhid dan tauhid ini adalah merupakan asas iman dan agama Islam secara keseluruhan dan secara mutlak. Tapi ini juga merupakan syarat iman dan ibadah sah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agama setiap rasul adalah agama tauhid. Sebagai besar Al-Quran melekatkan hukum ini Kepercayaan kepada Allah SWT dan Al-Quran menyebut nama-nama Allah Sebanyak 10,062 kali Hampir 20 kali pada setiap Muka surat Jadi so, ini semua antara perkara-perkara yang menunjukkan Perbincangan tentang Allah Di sisi orang asing Keimanan terhadap Allah adalah satu perkara yang cukup penting Cukup penting Apakah yang perlu kita tahu? Yang perlu kita tahu ialah 5 perkara tentang Allah SWT Di sisi orang asing saya suka perkataan ni orang rakyat Saya akan ulang-ulang lagi ya. Kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala Wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala Tauhid ul-humiyah Tauhid asma'usifat dan Tauhid ul-liyah Ya, saya macam ni dah agak sinonim dengan Tuan-tuan uh, dan perempuan silian Kalau agak sinonim tak apa Kita anggap sebagai satu terfikirah Ataupun peringatan Wadakir ba'in dakiratkan kaum mukminin dan mana-mana yang ada tambahan tu situ bolehlah kita nak santapkan. Pertama sekali berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidakna tahu di sisi orang Aceh kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diiktiraf oleh semua. orang. Tak kira sama ada dia beriman ataupun dia kafir diterima oleh semua. Kemudian kalau nak dibincangkan juga kita akan dapati dalam Sumber-sumber yang ada pada orang asing Dibincangkan dalam dua bentuk Satu, dalem fitrah Fitrah semula, semula jadi Ataupun kalau lebih hidup lagi Fitrah ciptaan ilami Kata semula jadi tu mungkin Dia dah membahas okay? Mula jadi seolah-olah dia timbul sini kan yeah? Tetapi fitrah ilahi agaknya Ataupun, Fitrah ciptaan ilami Nature dan yang kedua ialah dalil al-Quran yang menyuruh manusia menggunakan akal dan memikirkan kebesaran ciptaan alam sekelilingnya untuk apa semua ni untuk mengetahui Allah itu wujud bahkan untuk mengukuhkan lagi kepercayaan tersebut. Okey kita perhatikan dari sejarah alam dari sejarah ciptaan Ilahi ini wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastum bi rabbikum qala balashihidna dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam Daripada sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian bahawa jiwa mereka, Terhadap jiwa mereka setelah ia berkata, bersirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi Kita nak tanya sekarang ni, siapa ingat benda ni? Di antara kita? Kali inilah dia, pergalanan orang asing Jadi siapa yang ingat benda ini? Ada tak siapa yang ingat? Angkat tangan lah pun, tak boleh jawab pun ha? Tak ada siapa benda ni? Tak ada kan? <tuh> kalau ditanya begitu, memang jawapan dia tak ada Tetapi kesan-kesannya ada Kesan-kesannya ada ya? Kalau kita, contohnya kita dalam keadaan tertekan Kita akan tercari-cari sesuatu Jadi, Kalau kita tengok orang Islam yang Asalnya mungkin Asalnya Islam Tetapi dah di Yahudikan, dinaslanikan oleh ibu bapa dia, penjaga dia Kemudian dia tercari-cari Akhirnya dia dapat jumpa Sebelum Islam Katakanlah ada orang sini kan Kenapa dia tercari-cari Inilah dia Okey, Terparam dalam jiwanya Satu kepercayaan Satu benda yang Allah SWT letakkan Semaikan dalam hati dia Dan hati selain manusia Bahawa adanya Rabbah Adanya Tuhan Tuhan tu Kita Fitrah semula jadi inilah Yang dimaksudkan dengan Fitrah Allah Tak keluar dia ke Tak apalah tengok dia, dia punya dia menyapa eh Kita roh Allahil fitrah Allah yang telah ciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan Nabi dalam hadis ini ada yang cukup masyhur siapa yang lahir lahirnya dalam Islam. Okey. ataupun dalam atas fitrah, fitrah di dalam Islam. Dan ba ibu Bakar, Umar lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau kita jumpa orang yang lahirnya Islam Kemudian di Yahudi dan di Kristen ataupun dimajusikan oleh ibu bapa penjaganya Kemudian dia mencari dan menyusus oleh Islam. Jadi jangan sekali-kali anda perangkap dengan kata-kata orang. Okey lah, awak ni lahir Islam, saya lahir <coughs> tidak Islam. Kita tak salah tu. Yang betulnya ialah semua kita lahir dalam Islam. Dia cuma ibu bapa anda yang memisahkan anda daripada Islam, bukan tidak boleh. Apakah akibat menjalani fitrah? Akibatnya ialah akan munculnya satu konflik dalaman, sakit jiwa. Okay. Sakit jiwa bagi orang yang menyalahi titah mereka. Dia kalau contohnya kan, dia ee uh, dititahkan. Kita semua manusia dan jin juga dititahkan uh, atas dasar atas kepercayaan bahawa Allah itu wujud, Tuhan itu wujud. Tetapi bila dia mengatakan tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Akan menyebabkan kekincangan dalam percakapannya. Saya so, berbincangkan dalam uh, kenyataannya Mungkin ya, dia mengatakan Tuhan itu tak ada Lalu dia mempertahankan ideologi yang ada padanya Melebihi orang yang mempercayai Tuhan So ideologinya itu adalah Tuhan sebenarnya okay? Kedua di sini, pertama tadi adalah yang kita sudah jadi dan kedua ialah dari Al-Quran yang menunjukkan menggunakan akal dan memikirkan kebesaran ciptaan Allah s.w.t. ini semua menunjukkan kewujudan Allah swt. Wafid al-ardi ayatul muqin wafid antusikum akal tubusirun dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan dalam diri kamu sendiri apakah kamu tidak memerhatikan? So agama kita adalah agama pemerhatian Agama Observasi The Observation Kalau sesiapa yang Agamanya Islam Tetapi dia tidak memerhatikan. Apa sahaja Situasi yang dia masuk Dia tidak memerhatikan. Kalau kita minta Dia cuba cerita sikit seminggu hari ini macam mana Kita tak boleh Kita tengok sini kan Maksudnya dia tidak Mengikut Cara orang asing Afalah Tursul Kena perhatikan Afalah Terserah Kerud Afalah Al-Quran tidak banyak mengujarkan kewujudan Tuhan Pencipta iaitu Allah SWT Bahkan tiada ayat dalam Al-Quran yang menyebut secara langsung Allah Allahumma wujud Kenapa? Kenapa? Kenapa itu sudah ada dalam diri, diri kita? Tak perlu kita nak uh, Tak perlu nak dinyatakan kata tersebut Baik Keimanan kepada kewujudan Kepada kewujudan Tuhan belum cukup untuk mengasingkan antara orang Islam dan orang kafir. Ini satu kenyataan yang penting perlu kita berikan perhatian. Satu lagi, lagi sahaja. Jago yang mengatakan saya percaya ada Tuhan. Tak kira dapat uang atau tidak, tidak cukup untuk menjamin dia masuk juga. Jadi so, ini hanyalah bahagian yang cukup paling-paling. Uh, tak cukup pun kalau kita nak sebutkan minimum Tak, ini hanyalah satu step atau satu langkah Untuk beriman ataupun mempercayai tentang Allah Subhanahu SWT Dengan itu, kita pergi kepada bahagian yang kedua Langkah yang kedua Wahjariah Allah Ataupun apa yang kita sebutkan di sini Dalam bahasa kita sebagai keesaan Allah Bahawa Allah itu satu Allah itu isa Satulah okay. Allah itu tunggal pada zatnya Allah tidak berbilang-bilang. Itu adalah wahdaniyah. wahdaniyatullah. Ini adalah bahagian yang kedua. Tuhan yang kita sembah tidak ramai. Tuhan yang kita sebah tidak banyak. Hanya satu sahaja. Dan daripada ini juga dari fitrah dan dari Al-Quran yang mengajak kita semua menggunakan akal untuk memikirkan tentang bukti-bukti keesaan Tuhan pencipta alam ini. Dari fitrah, antaranya ialah Orang kakir sendiri pun, orang musyik sendiri pun Sendiri pun berkenali dan mengintirah bahawa Tuhan pencipta alam ini hanyalah satu Kita tanya siapa pun Mereka akan sebut satu Tapi kalau kita tengok, betul ke? Kita dapati banyak pula kan tuhan tuan dia Yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil, yang tak boleh terbang Yang tak baik, yang tak terbang, yang jahat, yang baik Apa pun Kalau kita tanya mereka yang mempunyai Banyak Tuhan ataupun yang mempunyai Banyak patung-patung yang disembah pasti ada salah satu daripada mereka itu okay, daripada patung-patung tuan-tuan itu tu, tu, tu yang supreme ataupun yang paling hebat sekali okay, cerita itu adalah satu benda cerita sebenarnya, banyak macam macam Tuhan, mesti ada yang paling hebat seperti contohnya ialah uh, Nasrani, walaupun mengatakan kita mesti salah satu lebih hebat majusi yang menyembah cahaya ataupun api, okay, macam mana pun tapi itu ada depuat daripada 8. Okay. Dan dari kedua menunjukkan buat jadi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sini, kira dari sudut logiknya kalau ada dua buah. Okay, apa jadi pada syarikat? Rosak kan? Ya, okay. syarikat ni tak ada syarikat tak kan? okay, Tak apalah. Kalau ada dua pemerintah dalam rumah, apa jadi pada rumah tu? Apa jadi? Rosak kan? Okay. Uh, suami lawan saya dia datang, dia tak kata dia lah, dia dia, dia dia memang dia datang, okay, uh, yang kisah, uh, dia terakhir bahawa dia adalah ketua. Tiba-tiba datang, seorang isteri yang menubatkan dirinya sebagai queen, in control. Okay, bukan queen sahaja, kalau queen sahaja, tak rasa lah. Memang kita perlukan king dan queen. Tapi dia kata, I am the queen in control. So, ekim itu tidak ada control. Apa akan melakukan? Akan melakukan konflik yang besar. Lalu, karena si hima, i Illallahula fasadata wa subhanallahi rabbil 'ashri amma yasifun sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah maka pastilah kedua-duanya itu iaitu langit dan bumi akan rosak binasa kenapa sebab pastilah akan rosak binasa maha suci Allah tuhan yang memiliki arah daripada apa yang mereka sifatkan Ayat dan seterusnya menunjukkan Setiap satu daripada Tuhan-Tuhan yang ada itu akan mencipta Dan bila ada cintaan Mereka akan bermegah dengan cintaan mereka Bila bermegah akhirnya berpelang Bila ber berpelang tu akhirnya binasa Dan ini disebab bila kita perhatikan Tidak ada benda ni Artinya hanya ada satu Tuhan sahaja okay? So yang kita sebutkan tadi tu no? Kalaulah dalam rumah yang kecil Bagi tu apatah lagi dalam alam yang besar ini Keimanan kepada wahdani yang juga belum cukup untuk mengasingkan antara orang Islam dan orang kafir Perlu berkhidmat dia Kita orang asing mesti yakin Bahawa Tuhan itu satu Allah itu satu sahaja Tapi tak boleh berhenti di situ Jadi apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Teruskan kepada step yang ketiga Step yang ketiga dia adalah Tauhid al-Rububiyah Perkirnya Rububiyah dia ambil daripada perkataan Allah dan Rab artinya ialah uh, orang yang mensabir, mencipta, memiliki, menguasai Jadi disebutkan Rabbul Baik Rabbul Baik Rabbul Baik artinya bukan Tuhan rumah tetapi Tuan rumah Rabbul Baik artinya Suri rumah Aku adalah Tuhan kepada punta Apa yang disebutkan oleh siapa? Oleh Abdul, Abdul Muttalib Apabila berdepan dengan Abrahah Allah kata Shame on you Malu kamu boleh kan Datang minta unta Saya nak ajokkan apa? Ka kamu datang minta unta kamu Jadi Apa jawapan Azul Il baiti Rabbul Yahmi Rumah itu Bait itu Iaitu Baitullah Ka'bah Ada Tuan yang akan memeliharanya Wa'ala Rabbul Ighil Aku ni hanyalah Tuan kepada Unta-unta Bagi semula untuk itu kepada aku Bila disebutkan Ar-Rabba Ataupun Rabbul al Alamin dalam, di sisi orang asing, artinya ialah Allah Azza wa Jal yang mencipta okay, Tapi mungkin dalam bahasa Dalam, uh, mungkin juga Kalau dalam Agama lain, bila disebut Tuhan Mungkin mereka masukkan yang lain Tapi di sisi kegiatan kita ialah iman di sisi orang asing Allah di sisi orang asing Jadi <coughs> Bila disebutkan Allah Rabbul Alamin, artinya ialah Allah Azza wa Jal okay. Teruskan lagi kita, kita kena rajin sikit tentang ini Tauhid Ubu Biyah berhenti keyakinan yang teguh apa? Tak yang dimaksudkan dengan Tauhid Ubu Biyah Keyakinan yang teguh bahawa hanya Allah yang mencipta alam ini okay. Berkuasa mutlak Mentafir, menghidupkan dan mematikan Memberi rezeki, mendatangkan manfaat dan menghilangkan mubarak Memenuhi segala hajat makhluknya Justru Tauhid Ubu Biyah menentuk makhluk Mengesakan Allah dalam segala perbuatannya nyer kita besarkan iaitu perbuatan Allah. Okey. Dan menafikan sebarang sekutu bagi Allah dalam ahli baginya ni pun okay, silap contoh juga. Jadi silap mereka besar tadi dalam mana-mana perbuatannya. Okey. Kalau kita nak bezakan antara Rok dengan Ilah sama tak? Perkataan a uh, ya rabbana dengan ya ilahana, sama tak? Saya sibuk pengertian dia. Sama ke tak sama? sama. Jadilahlah dalam memamak ini nanti. Tapi okay, anda faham kan? Okey. Bukan apa tak dalam tidur saja. Jangan kita sebut rob dengan illa sama tak? Tak sama kan? Aku beza dia? Beza dia kalau kita nak ringkas kan, rob ialah Tuhan yang melakukan sesuatu kepada hamba-Nya. So anak panas ke bawah. Perbuatan Allah yang kena pada hamba-Nya, mencipta, membuat, mematikan dan sebagainya. Dalam erti kata pentadbir alam. Kalau ilah Tuhan juga pasal kita tapi dalam bahasa Arab bila sebut ilah ilah Tuhan yang hamba melakukan sesuatu kepadanya hamba pergi minta tolong hamba pergi seorang hamba tu pergi minta tolong lagi dia, dia pergi buat apa lagi pergi dia takut pada hamba, pada Tuhan tersebut dia uh, mengharapkan Tuhan tersebut itu adalah Tuhan dalam perspektif kata ilah okay. so beza antara dua tu kita kena tekankan di sini kerana dalam bahasa Melaysia tidak ada perkataan yang memberi maksud rob oh, dan ilah dalam satu perkataan. Adalah kita ada Tuhan, jadi kita tahu. Ha? Tak ada kan kita Tuhan, kita Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi kita kena bezakan dua perkara ini. Tak bezakan dua perkara ini akan uh, menimbulkan kekeliruan. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan perkara itu. Dalil rububiah. Bila sebut tauhid rububiah ni, ada satu bidah? Kalau bidah ah itu khassanah. Jadi okay, adabul sayy'ah dan sebagainya okay, Saya mengatakan dia ya, setiap dua bijah adalah satu bidah. Ah. Tetapi bidah ah yang mahmudah. Dan bidah ah yang dipuji bukannya bidah ah yang madmumah. Siapa pula cakap benda ni? Imam Muna dan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bidah ah dua, bidah ah yang mahmudah yang dipuji yang mula Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bida'ah yang madzmumah Bida'ah yang yang tercela Bida'ah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah kita dapati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Mengatakan berkata "Ma'ana bid'ah hazihi ini adalah bida'ah yang baik" Dia cakap pada apa? Dia cakap tentang solat tarawih kan Okay, uh, menjadikan solat terawin tu Secara berjemaah dengan satu imam Dia kata tidaklah yang baik Tapi tak sekolah kata Hassanam tu Dia sebut tidaklah yang baik ni Maksud tidaklah yang hari So boleh tak kita gunakan kata ada masalah Kerana solat terawin Yang dilakukan oleh Omar Secara berjemaah Ataupun diarahkan oleh Omar Dilakukan secara berjemaah Tidak menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ianya adalah tidaklah yang baik okay? Tetapi kalau walaupun benda sikit Benda kecil kalau punya Nabi, Sunnah Nabi SAW, kita akan dapati para sahabat akan tegur, para sahabat tidak akan biarkan. Contohnya kalau berikutnya, kita kata Alhamdulillah. Kita apa lagi lah kot. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kan? Boleh? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan selawat dan salam ke atas Rasulullah. Boleh ke tak boleh? Ibnu Umar mengatakan saya pun cakap Alhamdulillah dan saya pun cakap wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetapi mahakerna hmm. alamana al Rasulullah, bukan begini yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rububiyah ini, memanglah perkataan rububiyah ataupun tauhid rububiyah tak jumpa kalau cari dalam hadis nabi yang sahih pun tak jumpa tauhid rububiyah, eh? tauhid al-rububiyah. Cari lah, saya begini masalah. Ya, Jangan sampai bila-bila macam, open. Ya. Cari kita takkan jumpa orang asing, kalau orang asing kita takkan jumpa. Perkataan tersebut dalam uh, hadis Sama ada Sahih, Hasan, Ba'if Maupun kita takkan jumpa betul yang itu Tetapi adakah semua benda yang kita tak jumpa itu salah? Kita dah sebut tadi Iman Syafi'i Bagaimana pemikiran ya? Cukup tajam Kalau benda itu perkataan itu baru okay? Tetapi benda tu tak ada di zaman Nabi SAW Burayannya saja lain Tak ada masalah Maksudnya okay? bentuk burayan itu lain Benda itu sama Tauhid al-Rububiyah ada di sini. Allahu khali'u puli syaih. Allah lah mencipta segala sesuatu. Allahu yuhli wal-lumin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabb. Apakah sifat ni al-Rububiyah? Okey, bagi sesiapa yang tahu bahasa Arab. Arab, sifat ni apa? Sifat ni ialah Rububiyah. Sifat ni ialah sifat ketuhanan dari sudut penciptaan. So, datanglah di situ mengesahkan Allah dari sudut penciptaan. Uh, ketuhanan Allah dalam penciptaan. Dalam bahasa Arabnya tauhid rububiyah. Jadi kalau orang mengatakan sahih rububiyah itu bidah, ah, kita mengatakan kembali kalau begitu banyak sangat bidah ah ni. Usul fik bidah, musalah hadis bidah, ah. apa lagi? Kan? Apa lagi? Usul tasyrub bidah. Ah. Banyak sangat benda ah ni, selakan benda tu ada lahum sharah semua bidah. Mengaji pula kan. Benda tu ada di zaman Nabi. Tetapi Nabi tak ajar Fa'il marfu' hukum dia Ada, ada tak Nabi ajar? Boleh tak kita belajar benda itu? Boleh kerana itu adalah satu benda Satu apa dia bagaimana Persembangan ilmu yang sedia ada Bukannya penciptaan ilmu yang baru Seperti Membincangkan agama Berdasarkan kepada logik akan Yang akan kita uh, bincang sebentar lagi insya Allah. Fitrah manusia mengiktirah Tawhe'i Ubu Biah Tawhe'i Ubu Biah pun sebenarnya ada Tertanam di dalam jiwa setiap sanubari insan Bahkan jin pun sama Kalau kita tak boleh okay. boleh Dan Kalau kita boleh tengok kawan tu uh, ya. Akhirah pun dan syaitan pun Bertiman okay, dalam pelungan, ya. uh, Bahawa Allah adalah Tuhan pencipta alam ini yang sebenarnya Dalil ni ya Pak. Kita cakap saja dekat orang kata tak ada dalil Bawa kan wajadhu biha wasayyadathu anfusuhum zhulmallahu huwa dan mereka siapa mereka ini, ni kiraaud dan ucu-ucunya mengingkari dakwah Musa alaihissalam kepada menyembah Allah yang Esa kerana kedzaliman dan kesombongan di dia engkar bukan kerana tak faham tetapi zalim dia dan sombong padahal hati mereka meyakini kebenarannya saya nak tanya satu soalan Firaun sebelum dia mati dibunuh tak dibunuh ke tidak Ha? Beriman-angguk lah Mungkin Kalau dia kita tak berapa dengar Nengah kan? Okay. Beriman ke tidak Sir'au ni? Banyaknya lafak mengaguk yang, yang yang tak mengaguk tu Dia mengaguk juga lah Jangan tersembur Sekarang ni Sir'au Dalam satu ayat Dia kata apa? Alamma azarakahul gharaku Qala inni Aman tu Dillabi Amal al-Qi Banu Israel dia dah dekat-dekat nak tenggelam Dia dah apa? Aku beriman Dah masuk lah kan Bila laut itu dia tutup semula Dia kata Aman jua beriman Dengan Tuhan yang Diimani oleh Bani Israel Okay so, jawapan dia Fir'aul Ber Beriman Okay Boleh? Ha? Tak boleh? Boleh Itu boleh Tapi kan tambah lagi Mengatakan bahawa dia keluar dari tetapi imannya tidak diterima. Okey, jangan berfikir macam itu Besar kita lagi. Jadi Allah menyatakan kata-kata baik yang sama, "Al, adakah sekarang kamu benar-benar beriman?" Dia okay, datang kalau ikutkan hadis Nabi, siapa yang iman dia ya, ataupun jawapan dia dah sampai ke tahap terbata, dia dah berbunyi dekat halkum dia, "Baguslah dia kata nak beriman, iman dia dia beriman tapi tak diterima." Okey. Kemudian syaitan datang pula macam macam. Ya Syaitan mengatakan ana khairun minhu khalaqani min nad wa khalaqtahu min Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, ayah kita semua, kan? Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Tanah ni hila. Ya. Okay? Eh itu kata dia, itu kata iblislah. Syaitan kan. Yang kita nak ambil ialah Cipta. Siapa cipta cakap kat ni? Siapa cipta aku? Siapa cipta dia lah aku ni. Cakap siapa cipta dia? Ya tu syaitan tu. Allah. Siapa cipta? Adam alaihis Allah juga. Siapa cakap ni? Iblis yang cakap. So, Itu ni percaya terhadap uh, rupa dia Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin pun al-Qur'an dia. Wa in ta'alukum mal khalaqas samawati Layakulun Allah Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka Iaitu gunungan musyikin Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Apa jawapan mereka? Pasti Layakulun <laughs> La Lama tu menunjukkan pasti Pasti mereka menjawab Allah Yang cipta tu kami tak tak ada masalah Memang cipta tu ialah Allah Langit Cipta bumi pun Allah juga yang cipta Maka terangkanlah kepada aku Tentang apa yang kamu seru selain Allah Kalau dalam itu kenapa kamu seru selain Allah So kita nak pergi di sini uh musyrikin mereka percaya apa? Siapakah yang mencipta? Ikut ayat ayatnya siapa? Allah. Apa? Okey. Selaja tak mereka percaya tak rububiyah. Percaya pada rububiyah. Sekiranya yang musyrikin meyakini bahawa Allah pencipta. Mengapakah mereka menyembah berhala? Macam mana kalau itu mesti sepatutnya mereka kena ikut Nabi Muhammad. Kita kata itu benda berasingan Jumpa ni ada kat sini. Mana ujuhum illa yuqathibuna ila Allah kita tak punya bacakan ayat itu ada di rak sini kan surah zumar ayat 3 semua orang mereka mengatakan kami menyembah mereka iaitu patung-patung itu tidak lain tidak bukan hanya supaya mereka menghampirkan kami kepada Allah penyelihan dalam pemikiran benda yang tidak salah boleh menghampirkan benda yang betul. Betul tak? Ya. Ku itu. Jadi penyelihan dalam pemikiran mana datang penyelihan ini daripada syaitan. Melalui siapa? Melalui amrul wahai surah Uh, Pushyid Quraish Yang membawa patung diimport Diimport patung daripada Menimport patung tu dari uh, Kota Ambiya Ataupun Bumi Ambiya Dari Palestine kan, diambil kat sana, di bawak ke mana? Ke Mekah untuk disembah di sana okay. Tauhid Bumiya Kalau begitu, cukup tak Nak mengasingkan orang yang Beriman dengan orang katir saya, saya akak tuan-tuan dan puan kalau dia tu kalau kita faham tak kita fahamlah tauhid tak cukup untuk mengesankan uh, membezakan antara Islam dengan kafir. Ya. Okay? Baik, kalau begitu apa lagi yang kena dia? Yang kena ada ialah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ya, di sini dalam surah al-a'raf ayat yang 180 wa lillahil asma'ul husna dan bagi apa nama-nama yang tersangat elok maka serulah dia dengan nama-nama itu alhusna bukan nama-nama yang baik yang elok tidak alhusna adalah uh, pasangan kepada ahsan bila sebut ahsan pasangannya ialah husna faham eh ahsan terbaik husna terbaik juga untuk Ahsan untuk lelaki uh, husna untuk perempuan ataupun untuk muannas sudah so, ni al asma itu adalah muannad disebutkan al husna tapi kalau katalah ism kita sebut ahsan okay? terbaik bukannya baik saja sekedar so, kena, kena berhati-hati dalam penterjemahan Allahu la ilaha illallah lahu al asmaul husna Allah lah yang tidak merhak yang, uh, Tuhan, yang uh, di okay? Jadi, Tuhan yang berhak disembah dan Tuhan yang berhak disembah oleh manusia dia dan dia memiliki nama-nama yang sangat elok yang terelok Bagaimanakah manusia mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah? Sekarang ni kita dah sebut tadi uh, Wujud Allah Wahdani Allah Kemudian Rububi yaitu Allah Semuanya dikenali, boleh dapat dikenali dengan fitrah manusia Manusia tu kalau dia lahir okay, Dia tak, tak ada datang, tidak datang dia rasul kepadanya Boleh tak dia yakin ada Tuhan pencipta? Boleh ke tak boleh? Siapa dia boleh Orang-orang uh, gerik dahulu Mereka cari tak Tuhan tu pencipta? Cari ke tak? Tidak Anggup lah, anggup macam itu Itu kita dah sepakat tadi kan Orang-orang okay. Greek dulu ada tak? So, dan sebagainya Tercaya tak? Cuan tu ada? Betul? Cuan tu mencipta Ada tak? Kalau kita baca perasaan Greek Kita takkan dapati Kalau dalam bahasa Inggeris ni disebutkan sebutkan sebagai uh, The first mover Masalah disebut al sebut Al-Muharriq Al-Awwal Kuasa Melayu Saya terjemahkan kepada penggerak pertama okey jadi ada dia penggerak pertama ada akan ada lah penggerak kedua al-muharrik al-kali okay? The second buhur penggerak eh zakat buhur al-muharrik al cuma sekarang ni ada tak kaitan antara yang pertama dengan kedua ada kaitan ke tak ada logik mereka sampai ke tahap tiada ada kenapa sampai ke tahap tak ada kerana satu tak ada wahyu yang kedua kalau First mover dengan second mover ni ada kaitan Ertinya first mover itu ada kaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh second mover okay, So, ini adalah pernyataan yang diambil daripada uh, uh, golongan grid uh, yang sudah dahulu Percaya, mungkin ya? yang saya nak cerita takpelah tak berapa kat muka apa Tapi okay? saya nak cerita kat sini ialah Mereka percaya adanya penggerak, adanya pencipta Okay So bagaimanakah kita nak kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Kita dah sebut tadi tiga benda lagi tak ada masalah. Kita ramah mesra boleh tahu. Ya tanpa rasul, uh, golongan ulil boleh boleh dapat detect lah adanya dapat kesan adanya uh, pencipta. Tetapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, boleh tak? Apa berapakah caranya? Okey, kita nak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jawapannya nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqiqiyah. Tauqiqiyah Maksudnya terhenti Kalau di negara Kita akan tengok kan, okay. Kita dah agaknya dalam tu wakaf pun <laughs> Bukan, kan? Wakaf tu maksudnya berhenti Tauqibiyah okay. ialah terhenti Terhenti pada apa? Terhenti kepada khabar yang datang daripada Allah Khabar yang datang, berita yang datang daripada Rasulullah SAW Nak kenal nama-nama dan sifat sifat Allah Hanyalah melalui wahyu Terhenti kepada wahyu dan Nak cari lama Allah kat mana dalam wahyu Boleh tak nak jalan Kalau tak dalam wahyu kita jalan tak, tak boleh. Nak cari sifat Allah Boleh tak nak cari luar daripada wahyu Luar daripada Al-Quran Luar daripada Hadis dan Sahih Tak boleh Tias boleh tak kita ha? tias Sebab itu, kita sebut awal lagi tadi kan Dalam masalah mereka boleh tias Tak ada masalah Tetapi dalam masalah akidah tak boleh tias okay? Contoh tias lah dalam akidah contoh Okay, contoh tak betul dengan salah eh? tak. Okay. Cakap pun dah eh, tapi sebagai tak betul. Contohnya kita mengatakan Tuhan uh, manusia antara yang hebat. Dulu adanya doktor sekarang adanya AI Abdul namanya apa panggilnya? Senior. Senior, okay. Jadi dia uh, pakar dalam dan kan. Okay. Dalam bahasa Inggeris agak uh, bahasa Arab sorry, mungkin okay. muhandis, al-muhandis. Okey. Sebab so, itu tak kita pun tak bunyikan nama disebut kepada Allah dan هندasah yang, yang ada ni apa dia engineering yang ada ni dalam dalam pembentukan alam ni adalah satu engineering yang cukup hebat kita boleh bahas sama-sama dia sikitlah kan okey هندسه ada ada satu apa boleh tak انظروا الى هذه الهندسه الكونيه الرائعه فالله هو المهندس اي tengoklah pada engineering yang cukup hebat ni dengan itu Allah adalah al-muhandis boleh tak boleh itu adalah memasukkan akal kita pada benda yang bukan bidang akal Tetapi ya, pada benda yang sama Ada sedikit Ada sedikit sifat Sahaja Sifat sahaja Beberapa sifat Tuhan yang boleh dikenali oleh manusia Iaitu sifat-sifat yang dalam kububiah Betul tak? Okay, manusia ni kalau dia tak, tak ada wahyu Dia, dia boleh tahu tak Allah tu mencipta Allah tu ada Allah tu ada Adalah sifat Allah Betul tak? Okay, Allah tu mencipta sifat Allah Allah tu mentadbir sifat Allah, Allah Sebahagian sikit sangat ya, Yang di, uh, Dapat Dikesan oleh manusia Tanpa wahyu Lain daripada itu Kebanyakan sifat-sifat Allah Yang termulia Hanya boleh diambil Daripada Al-Quran dan Sunnah Dan Semua Nama-nama Allah Hanya boleh diambil Daripada Al-Quran dan Sunnah Ada beza kan Nama-nama okay. Allah Kita kata 90% Dalam Al-Quran dan Sunnah 10% agaknya Daripada sidrah Iaitulah muriah tapi nama-nama Allah ada tak tahu ke yang kita boleh berikan. Tak boleh. Ya. Okay. Nama-nama Allah hendak بس yani sifat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh uh, skipkan 32, 33 tu skipkan. Uh, pergi pada ayat uh, yang ke-34 kan? Inilah yang dimasukkan bahawa nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauhidiyyah wa la takfu ma laysa lak innas-sama wal-basar <Sukur> innas-sama wal-basar wal-qaada kullu janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati kamu atau jantung kamu kesemuanya itu akan dihisab oleh Allah <tuh> azza wajalla kalau kita tak kenal kalau kita tak tahu orang tanya kepada kita apa apa sifat Allah kita ya rasa lah, kita lah jadi ustaz susah kita terlupa lah semua pula asmaul tu ya <tuh> Jadi so, kita nak ada macam mana Fikir-fikir Oh kita letak macam, -macam. tadi lah kita buang Mohandis ke apa ke Boleh ke tak boleh Jawapan dia tak boleh Okey haram kepada kita Kalau kita sebut juga kita Ketahuilah bahawa kita akan ditanya tentang perkara tersebut Kalau kita dengar lah agaknya Seorang tokoh Islam Mengatakan Allah Mempunyai sifat sekian-sekian-sekian So tak kita pun Terima tanpa meneliti dahulu darilnya Boleh tak? Ha? Mengatakan Allah ada mata Boleh tak? boleh tak adil? boleh, boleh. agaklah <laughs> tak boleh agak Dia Allah ada mati ada ada dalil ada dalil kalau kita kata ada yang soaim kan dia kan dirinya sebagai rabb adalah hukum okey kemudian uh, Rasulullah mengatakan uh, bahawa Tuhan kita ada Leisa bi Kata yang saya ingat lah. Orang hukum leisa bi Tuhan kamu tidak Apa? A'war A'war tu pada ya? mata yang rosak sebelah ya, Tidak, bukan A'war Maksudnya Maksudnya apa tu tak silap tengah Adik-adik lain Yang mengatakan apa? Tejiri bi Bahawa basra itu berjalan Berdasarkan kepada ta'yun Iaitu mata-mata kami Ya? Tak boleh dia rasa takut kau dengan micam ni. Okey, mak ada. Yang lah mudahlah. Apa ni? Dia bagi yang mudah akak lah. iaitu tangan. Okey. Kita semua tahu bahawa Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan. Fanaftu biyadaya. Okay? Okey. Kenapa kamu tak sujud dengan lima, dengan apa makhluk yang telah ciptakan dengan dua tangan kau? Okay? Ya, so, kalau kita tanya Allah ada tangan ke tak ada? Jawapan dia? Jawapan dia Allah tak ada. Okey. Kalau Allah ada tangan, kemudian yau ma yufsyafuan saqo wajah ini di selak, sabab antara ciuma hanya betis. Jadi okay. setengah so, dah ada, betis dah ada. Kemudian dalam hari yang soleh ini Allah uh, uh, Neraka jahannam hendam Ada lagi, ada tambah lagi, tambah, tambah, tambah. Kemudian tak adalah masih lagi bertanya Tak tambah Jadi tak tambah So apa Allah buat Azza Al wa Jal meletakkan Kadang Kaki dia Meletakkan kaki ni Fayan Zawi Lalu Apa ni Neraka tu pun Dia ber Macam Berapa ber, ber, ber, dengar uh, ma? Bukul Bukul semara Apa-apa Kakak tu lah, uh. Dan mengatakan top, top Cukup Cukup So ada kan dia okay, kata alistebah ataupun orang asing mereka mengatakan ajwaha kama ja'al. Okey, kami uh, uh, ruha kama kama ja'al. Kita apa yang datang tu kita terima saja. Kita tak ubah-ubah artinya Kaki-kaki, betis-betis, tangan-tangan, mata-mata. Okey. Tapi sekarang kita bukilah fikirkan sikit. Kalau uh, kaki dah ada, betis dah ada, tangan dah ada, so, kita nak lengkapkan dah agaknya Sampai berubah okey. <laughs> mengatakan kalau begitu dengarlah. Boleh tak? boleh dengar boleh ah dia mahu mendengar jadi ada telinga lah kan? ha, tak ah jelah boleh ah ha, ni tak sempat jadi orang asing lagi ni <laughs> jawapan dia adalah kita kena tau TV berhenti pada dalil dalil mengatakan apa dia a laisa kami di sana wa huwa as dan dia adalah yang maha mendengar maha melihat Cari punya cari Dalam Al-Quran tidak ada Allah mempunyai tinggal Tak ada Cari punya cari Dalam hadis yang suhaib Dan juga uh, Suhaib ada uh, Hassan ataupun Baif Falsu juga saya rasa Tak ada semua Mengatakan Allah ada tinggal ada Tak ada Carilah okay. Saya sedia menunggu okay. Untuk sembilan akan datang, kita ubah lah. So kita mengatakan tak ada tak ada benda tersebut So boleh tak kita mengatakan disebabkan Allah mendengar Ertinya Allah ada dengar. boleh tak? Tak itu adalah qiyas dalam akidah Qiyas dalam akidah tidak diterima Dalam akidah hanya Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja Okey Kami tak ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Bila disebutkan Ar-Rahman Ertinya ada Rahmat Allah adalah Tuhan yang ada sifat Rahmat Al-Qadiyir Ertinya ada sifat kudrah, Ada sifat kekuasaan Ini kepercayaan orang asing Ataupun Al-Gurabak Kenapa kita dicatakan benda ini? Kerana ada orang yang Orang asing lho, dia, kan. Ayuh. Ayuh. Bungu -bungu, apa. Ya. Orang yang tidak asing kan. Seperti Jahmiah Seperti kumpulan Jahmiah Mereka mengatakan Allah itu Allah Yang Tuhan ad Uh, kalau Jahmiyah ni dia mengatakan nama-nama semua tak ada. Yang ada ialah Allah sahaja. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim ditolak semua. Nama-nama semua tak ada. Sifat lah tak ada. Pergi Mu'tazilah, waktu diaorang mengatakan Allah itu adalah Ar-Rahman bila -Ar rahmat. Rahman tapi tak ada rahmat. Okey, Qadir tapi tak ada qudrat, tak ada kuasa. Maha berkuasa tanpa kuasa. Okey, Maha melihat tanpa penglihatan. Maha mendengar tanpa pendengaran. Kita yang dengar, kita pun agaknya Denimah, pandai cakap tapi tak ada imbu kan, okay? So, jelas Sebab itu tidak mendapati iman Orang asing, apabila kita menyebut Sesuatu nama, ertinya ada sifat Okay So, saya yang Tepatnya itu, kita uh, Selepas uh, sel ini, akan datang uh, Next Yang ini Okay. Menunjukkanlah kita tidak boleh Meletakkan nama pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita nak bezakan antara nama Allah dengan sifat Allah Nama Allah adalah Pada kita lah Nama Allah adalah terhad okay. pada kita. Di sisi Allah tidak terhad okay. Dan sifat Allah lebih luas lagi Perbincangan jadi lebih luas jadi Allah contohnya adalah sifat al-mashiyah, kah dah? Walaupun tidak, Allah. Kita dah ingat sesuatu kejadian? Keinginan kamu adalah di bawah keinginan Allah. Kita kepada keinginan Allah. Okey? Adakah boleh kita namakannya sebagai asyik Tuhan yang berkena boleh tak boleh? Tapi ada tak sifat? Sifat tu ada. Nama tu tak ada. Kerana kalau sifat tu ada, mana kita dapat daripada Quran? Nama tu kalau kita nak ada kan mesti ada dalil daripada Quran atau hadis nanti. Shallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian antara uh, Sikit lagi lah Perkenaan dengan asmat sifatnya Ada berapa orang masa lagi 3.35 Maksudnya saya sampai berapa? Berapa? Berapa? Kalau okay. begitu benda pucuk sikit lah Lagi-lagi itu kita boleh Ringkatkan sedikit Antaranya ialah uh, Persamaan antara sifat Allah Dan sifat makhluk bagi kita membincangkan tentang Allah Saya wujud Allah pun wujud Tuan-tuan pun wujud okay. Sama ke tak sama? Sama dari sudut lafaz sahaja Tidak sama dari sudut kertinya Kita melihat Alhamdulillah okay. Dan Allah juga melihat Sama ke? Kita dah yakin benda ni tak ada masalah Tidak sama Namanya sahaja sama Lafaznya sama Tetapi pengertiannya berbeza okay. Berkenaan dengan Allah Sesuai dengan kehebatan Allah Bagaimana dengan kita Sesuai dengan kelemahan kita Ya. Yes. nama-nama Allah. Saya ringkasnya ada berapa? 99. Siapa yang siapa yang hafal masuk syurga. Tetapi nama-nama Allah tidak terhad. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad mengatakan as'aluka bikulli ismi huwa lak, aku minta, bermohon kepada dengan setiap namamu Ya Allah, nama yang macam mana? Yang Kau telah namakan dirimu dengannya. Sampai tadi ingat Aku Atau antelahu fi kitabit, atau Kau turunkannya dalam kitabmu atau engkau ajarkannya kepada seorang yang engkau pilih daripada makhlukmu Itu yang ketiga Yang keempat ialah Nama yang keempat ialah yang engkau khususkan pengetahuan mengenainya dalam ilmu ghaib Hanya engkau sahaja yang tahu Jadi nama-nama Allah cukup banyak Yang diberitahu kepada kita hanya kalau secara praktinya 99 Mungkin ada lebih sedikit Tetapi tidak apa Nama-nama Allah sebenarnya tidak terhad kepada 99 Mengertiakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya macam mana Apa caranya Pertama ialah kita terima semua yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang pertama Yang kedua ialah Kita tidak menyambulkan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk Jangan sekali-kali Bila disebut Allah ada kaki Tiba-tiba uh, uh, otak kita ni Terus membayangkan kaki Kaki-kaki apa -kaki -kaki -kaki. ha, dia, dia fokus kalau cerita cari kaki-kaki Tentu -kaki. kaki sendiri ya. Tak lupa mana kaki siapa ya seperti kaki siapa agaknya? Ha, itu jangan, itu tidak boleh Itu artinya kufur okay? So kita percaya Allah ada kaki Ada kaki itu apa? Kaki-kaki lah Faham lah semua, orang-orang kaki itu apa? Tentanya Kita tahu tangan itu apa? Allah ada tangan? Ya Allah ada tangan, Dan Allah kata Allah ada tangan Bagaimana tangan Allah? Itu bukan bidang orang asing Okay Ketiga, beriman bahawa kita tidak dapat mengetahui hakikat sebenar rupa bentuk sifat Allah SWT walaupun kita boleh memahami makna perkata sifat itu secara umum Istiwa, contohnya Allah berada di atas arash, makfum, kita faham Istawa bukan bersemayam Istawa bukan bersemayam Istawa bukan bersemayam 3 kali saya pulang kerana bersemayam artinya duduk, seperti mana duduknya seorang raja, dalam Hadis-hadis. istawa ada dua maksud sahaja yang berkaitan dengan Allah. Iaitu istawa artinya di atas, yang kedua istawa artinya menuju. Masa istawa sama, kemudian Allah menuju ke langit. Pastu awam dah sama sama. Wah, jadikan tujuan kepada langit. Okay, Al Rahmanu Al istawa Al Rahman berada di atas Al bukan di atas semaian. Silap, terjemahan. Okay, yang ke Berkenaan dengan yang ketiga itu, kita dapati Imam Malik telah mengatakan Ini memang kata-kata yang -kata, kata, um, penuh dihafal oleh setiap orang asing okay. Apa dia? Al-istiwa'u ma ma'lum Istawa'i istiwa itu adalah Diketahui maknanya, ertinya Wal-kaifu majhul Hakikat sebenar bagaimana Allah beristiwa di atas arasnya, majhul, kita tak tahu Wal-imanu bih wajib, periman dengannya adalah wajib وَسُعَيُ وَعَلْهُ بِدَعَ Bertanya tentangnya, makanya macam mana agak, dia cuba guna yang asik, tak boleh, itu adalah satu perkara yang bida'ah. Okay. Kemudian, kita nak uh, uh, melayani sedikit, kaedah-kaedah penting dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Antaranya, kaedah pertama, apa semua yang dibenarkan atau disabitkan, disabitkan, bagi sifat Allah SWT, samalah seperti apa yang disabitkan, bagi zatnya, azza wajalla. Apa maksudnya? Kita yakin Zat kita Zat ni apa pula? Siapa faham maksud zat sini? Ha? Zat Dan Dalam bahasa Inggeris Saya dulu cari-cari-cari Antara adalah ustaz-ustaz tu uh, Mengatakan Antara perkataan yang Nak terjemah Yang mudah Ialah bahasa Inggeris Essence okay, Tapi saya pun tak faham Saya rasa apa, -apa. <laughs> Tapi saya boleh faham zat lah. Zat tu Kalau bahasa saya Dia sebut objek tapi objek itu satu mohon yang mungkin perlu dibincangkan semula okay. Zat Macam telefon ini ada zat dan ada, ada sifat Sifat dia apa? Hitam Kan? Zat dia apa? Zat dia kan? Maka dia datang pegang lah Pegang itu lah dia, zat dia Objek dia lah okay. ha? Betul? Ah, sistem Sistem sebab orang tak faham apa? sistem Kita nak cakap kataan dia orang faham kan? kadang sistem pun kalau dia tak tahu bahasa Arab Susah dia nak faham Zat pun dia Kalau yang kecil-kecil ada sini Dan kita ingat Zat itu zahmin Masa Allah pula kan So kita mengatakan Kalau Zat itu Mudah uh, bicaralah Zat itu objek Dan sifat Sifat tu yang sifat lah Okay So kalau Zat Allah SWT Cuba kita kekalkan bahasa Arab dia Zat Zatullah Itu yang ada dalam perbincangan Ulama-ulama kita Zat Allah sama tak dengan Zat kita ni Sama tak sama Tak sama Kan Tak sama macam mana macam-macam lah. Zab Allah contohnya kekal selama-lamanya. Kita ni kekal untuk masa yang tertentu saja, Tak kekal daripada dia. Mungkin kan? Kemudian. Semua orang percaya sendiri. Semua orang percaya. Orang asin, orang tak asin. Semua percaya tidak ada persamaan antara terrezak Allah dengan zat makhluk. Tiba-tiba bila ciptakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta Nabi Adam dengan dua tangannya. Ada orang angkat tangan mengatakan tangan macam mana ni? Macam tangan kita ke Kita mengatakan uh, Zat Allah macam dia. Sama tak dengan zat kita Tak sama Kalau zat Allah tak sama Tangan Allah tak sama Mentang tak, tak? Okay. Sekarang ni Yang zirawakbuna ila sama'i dunia Pohan kita turun ke langit yang paling dekat Langit dunia Filtul Terus Dan di akhir Ada satu pertinga malam yang terakhir Ustaz Tak faham Ustaz Turun macam mana Macam kita turun sini ke Turun lift ke Nampak tak adalah menyamakan. Kita kata, zat Allah sama tak dengan zat kita? Tak sama. Kalau zat Allah dah tak sama, tu pun dia tak sama. Jangan okay, kau tanya, tak sama macam mana? Dia tak sama, tak boleh digelakan. Jangan tanya lagi dah. Okey. Jadi kau lah ke Okey. Apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah kita terima samalah dia. Padanya dalam Al-Quran dan dalam hadis kita terima. Selagi so, okay, mana hadis itu sahih. Tak kira hari itu mutawadir ataupun hari yang ahad Kalau soalan kita terima Itu keadaan yang kedua Keadaan yang ketiga ialah Keadaan yang ketiga ialah Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran bukan ayat mutasyafihan Banyak orang mengatakan ayat sifat ni ayat mutasyafihan Tidak, ayat sifat ayat yang muhkaman Ayat yang jelas Tetapi yang menjadi mutasyafihan ialah sebahagian saja Iaitu dari sudut bagaimana Okay. Contohnya kita sebut istawa tadi lah Allah istawa Di atas arash Ada orang mengatakan istawa tu sendiri mutasyadiah Saya tak tahu maksudnya Tak istawa Imam Malik mengatakan maklum istiwa, istiwa maklum Semua orang Arab tahu istiwa tu apa dia Kita tahu orang kata dia kira Tapi yang tak maklumnya apa Yang majulnya apa Sebahagian saja iaitu bagaimana Itu dia Itu adalah bahagian yang mutasyadiah Kepala keempat Okay. Kenapa ada orang yang menafikan sifat Allah? Kerana mereka secara tidak langsung, macam nilah kan. Melampuk macam mana tadi? So, maknanya secara langsung dia telah menyamakan al-Khalik dengan al-makhluk. Di situlah dia mula menafikan. Ya. Okay. Rumusannya, ini rumusan yang masyhur dan mak maklum juga bahawa kita menetapkan ataupun orang asing Menetapkan nama-nama dan -nama, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa takwil Tanpa menguraikan ertinya Kecuali kalau ada dalil yang faham Tanpa takdir iaitu Tanpa me, Kita Tanpa Membatalkan ertinya Tanpa membatalkan Menolak Tanpa Tanpa Tanpa memberikan uh, Bentuk Ataupun contoh Tanpa memberikan Bentuk dan bagaimana Benda itu Sifat itu Dan tak Tidak ada takut Iaitu tidak Menolak ertinya Kita hanya menolak Bagaimana sahaja Ataupun Tersiliahnya Okay. So itu sedikit sebanyak Berkenaan dengan uh, Tauhid Sebab sifat Banyak lagi sebenarnya Tapi saya rasa ok lah itu, insya Allah insyaAllah uh, Yang penting ni kita tahu Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha Hebat Tidak cukup untuk menjamin Seseorang keselamat dan kekal Di surga Di akhirat lagi Tak cukup ni Siapa yang percaya Allah tu Ada nama yang ada hebat Ok Tetapi dia Perkataan tu saja masih tidak beriman. Okey. Qala tabi'a izzatika la ubiyalahum ajma'in. Dia berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sesungguhnya aku akan sesatkan mereka iaitu anak-anak Adam keseluruhannya. Siapa cakap ni? Iblis. Tabi'a izza, el-taba. Izza apa? Kemuliaan al-aziz. Sifatnya ialah izzah. So Iblis apa? Bersumpah dengan dengan kemuliaan Allah Tetapi dia tetap akan Menjadi penghuni ke... Last kali di sini ialah Tauhid ululiyah Tauhid ululiyah Ertinya diambil daripada kataan ilah Ilah ilah Ertinya ma'bud yang disembah Maknanya uh, Manusia melakukan sesuatu kepada Tuhan ini Manusia menyembah Tuhan ini Manusia mengabdikan diri mereka kepada Tuhan ini Itu artinya ilah Tuhan yang diabdikan diri kepada Tuhan yang disembah Menghiaskan Allah swt dengan menyembah dan mengabdikan diri dengan segala jenis ibadah hanya kepada Allah swt saja. Okay. Dalam kata lain, menghiaskan Allah swt oleh makhluk dengan segala perbuatan makhluk. Kita telah belajarkan jadikan. Lagiannya, -lagi, ini pun juga tidak menunjukkan pemahaman tauhid kepada tiga bukan bid'ah, wajib, hukum, bid'ah munawwah, Tuhan. Yang berhak kamu abdikan diri kepadanya Hanyalah Tuhan yang satu okay. Okay. La ilaha illahu Tidak Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Ar-Rahman Ar-Rahim okay. Apa cara dapat, nak buat? Apa cara kita nak uh, melaksanakan unruhiyah ini? Caranya ialah Satu lakukan ibadah dengan niat yang ikhlas Ini pun perniatan ternyata Yang kedua Menghadakan ibadah hanya kepada Allah SWT sahaja Ikhlas, ikhlas Yang kedua ialah Pangkat tu kena pada Allah Tak boleh kena pada sesiapa Sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala okay. Hari ni datanglah lah Mungkin suami kita datang Dapa hari ni datang? Uh, Mak Mertu -ma eh. Mak Mertu kita datang Jadi solat kita sebelum ni Yasa lah kan? Yasa lah solat kita Cukup okay. senang insyaAllah okay. Tapi hari ni lebih sikit khusyuk dia okay. Kerana ada Sama-sama kita solat tu ada orang tengok Terasa lah macam Mak tua dia tengok Sedangkan kita tengok kan Tersilap kan Tapi dia Suasanya tergompok Tiba-tiba Tenggak tiba punak -tiba, tiba -tiba, kan okay, Macam mana Jadi itu ada Kesilapan sedikit Okey ada, ada Ada Ada riak Riak itu mengganggu Keikhlasan niat tersebut Sumber ilmu dalam Tahnih Uliya Apa dia ya? Sumber ilmu dalam Tahnih Uliya Okey Kita hanya ambil Secara umum ya, taufiqul uyah adalah taufik yang menjamin kekal dalam syurga di akhirat nanti, dan Allah juga memberitahu bahawa seperti yang kaum yang menyuruh Allah melakukun ilahin raya. Setiap rasul menyebut wahai kaumku sembahlah Allah, okay. kamu tidak mempunyai tuhan yang lain melainkan Dia. Jadi so, setiap rasul membawa Tauhid. dan bila rasul itu wakil. Kan, macam mana nak sembah Cara sembah itu ialah Melalui cara yang dibawa oleh Rasul-rasul tersebut Kepentingan tabib mulia Beberapa kepentingan Dan lepas itu kita akan uh, Tengokkan sedikit ada Satu gambar yang Kita akan menunjukkan Kepentingan tawhid Antara ini ialah uh, Tawhid merupakan Matlamat utama Makhluk dicipta Ini kena jelas Bagi orang asing Jangan ada orang asing Bila diinterview nanti Dia mengatakan okay, Seolah-olah Saya dicipta untuk Apa lah untuk berlumba kan? Untuk bermain Untuk bercakap okay? ha, tu, Itu semua bukan jawapan kita Jawapan kita ialah uh, Kita dicipta di untuk menyembah menyembah Allah SWT. Saya Seorang reporter dia kata Dia nak pilih tentang tujuan makhluk dicipta Saya tanya dia kenapa Dia kata kerana setiap kali saya tanya tu Khususnya orang yang ada kereta ni kan okay? uh, Dia mengatakan Seolah-olah so, so, so, so, saya ni dicipta untuk yang untuk, untuk menjadi pemado ah ah itu ya jadi nak meratakan ni kasihan dia orang -oh, sebab sahabat sekarang ni tak tahu lagi apa tujuan asas dia, dia <tul> ni oleh Allah Subhanahuwataala di sisi orang asing sudah sahaja wallahu qad khalaqal jinna wal insa illa li ya'budun tidak apa ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri mereka kepada tuhan sahaja pengabdian ibadah uhuliyyah uluhiyah ya okay. ya itu kepentingan tauhid Tauhid inilah merupakan ertilah la ilaha illallah. Dan kalau kita sebut la ilaha illallah, tiada tuhan yang wujud kecuali Allah salah. Tiada tuhan yang mencipta, tiada tuhan yang esa kecuali Allah. Tak betul juga. Tak tak sampai tahap ni. Tiada tuhan yang mencipta kecuali Allah. Tak, masih tak kena lagi. Tiada tuhan yang mempunyai nama-nama yang hebat. Dan sifat-sifat yang mulia Yang termulia kecuali Allah pun tak kena Jadi Tuhan yang berhak disembah Barulah sampai ke uh, Level yang menyelamatkan Seseorang itu daripada api neraka Itulah yang dimaksudkan dengan La ilaha illallah Ketiga tapi ini menjadi asas atau syarat penerimaan ibadat Siapa yang masuk ke tauhid ini selamat Ibadat ini akan diterima Siapa tak sampai lagi, ibadat ini tak akan diterima Keempat tauhid ini menjadi penjamin umur manusia layak ke syurga. Okay. empat level yang bawah tadi, okay. uh, apa cerita dalam syurga ada wujud Allah, kemudian esa ya Allah, rububiyatul asma wa sifat. Kalau dia masih lagi di situ tak masuk lagi syurga, dia tidak boleh masuk ke dalam syurga ataupun dia uh, Tidak menjamin masuk ke dalam neraka. Ya. Ke lima, tauhid inilah merupakan Tauhid yang dibawa oleh Para Rasul <Susukain> Dan tidak akan diutuskan seorang Rasul pun Sebelum kamu, mereka, kami telah Memahyukan kepada mereka Bahawa tidak Tuhan yang berhak disembah Mereka Allah Maka artikanlah diri kamu semua Kepada Aku syahur kepada Allah Azza wa syari okay. So Tauhid ulumiya ul Artinya kita kena melaksanakan ibadat So apakah arti ibadat? Ibadat ialah apa sahaja yang disukai oleh Allah, Dicintai, disukai, dia redai, okay, perbuatan, percakapan yang zahir dan juga yang batin. 6 sifat ni kalau ada okay, mana perbuatan kita yang termasuk dalam ini itulah dia ibadat. Okay. Dan uh, kaedah dalam ibadat apa dia? Okay. di sisi ulama juga apa? Mestilah diambil daripada al-Quran dan hadis Nabi sahaja. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam perkara-perkara biasa Dibenarkan Tetapi asal dalam ibadat apa dia Dasar dalam ibadat ialah Tahrim Haram Jadi kalau kita melalang seorang sebayang Boleh tak diminta dari kereta Jangan sebayang Contohnya apa Awal syaban kan? okay. uh, Sebayang awal syaban Sebayang sunat awal syaban Tak kira lah tu okay. Tapi saya saja sebut lah Bila tak kira senang Dia mengatakan Apa yang dilalang macam tu kita mengatakan kalau nak sembah bukan soalan dia apa tadi dia melarang Soalan dia apa tadi yang mensyarihkan okey okey okey ibadat dalam Islam terbagi kepada dua jenis ibadat yang zahir ibadat yang batin okay, dan juga ibadat yang zahir apa lagi uh, kita skip ibadat menyempurnakan tauhid uluhiyah ibadat adalah tuntutan tauhid uluhiyah. Siapa yang dah sampai ke tahap tauhid uluhiyah, dia mesti melaksanakan ibadat. Dia tidak boleh mengatakan la ilaha illallah ertinya sudah masuk Islam, kemudian dia tak buat apa-apa, rehat sahaja. Berdasarkan kepada hadis, man qala la ilaha illallah fa dakhala jannah. Sebab tu la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Kita mengatakan tidak tak cukup. Kita mesti bergerak. Kalau dia seorang wanita, dia kena menutup auratnya sebelum tu lagi dia kena solat, benda-benda fardu dulu, kemudian dia kena uh, rukun kalau uh, rukun Islam dia kena selesaikan, rukun iman dia kena selesaikan dahulu, kemudian dia pergi pada fardu-fardu ain yang lain dan dia, dia pergi juga kepada fardu-fardu kifayah -fardu yang, yang lain. Okey. Asas ibadah, di, sisi, di sisi orang asing ialah tiga. Pertama al-mahabbah. Cinta. Kedua ialah Kedua ialah Al-Khawf, takut Dan ketiga ialah Al-Rajab, menaruh harapan Dalam melakukan sesuatu ibadat, solat contohnya kita kena cinta Allah, cinta nak solat Sukakan solat ni Kalau kita nak solat tapi tak suka solat, perutunya tak cukup asing oleh kita ni Dan kalau kita menyebar Allah, kita tak cukup takut pada Allah Kita tak takutkan ancaman Allah, neraka jadi kita tak mengharapkan guna syurga Allah, tak mengharapkan syurga, Maksudnya kita bukan lagi orang yang asing. Perlu ada keseimbangan, ibaratnya disebutkan oleh ulama, oh, kita sebagai seekor burung yang terbang yang ada pada badan, okay? kemudian ada sayap. Dua sayap. Paling itu ialah love ataupun uh, cinta, al-mahabbah, uh, sayap yang kanannya ialah uh, al-khawf dan asah ciri dia ialah apa? Barulah dia boleh terbang. <coughs> Syirik dalam tauhid uluhiyah adalah syirik yang merosakkan. Okey. Syirik dalam uluhiyah adalah syirik yang ditakuti. Syirik dalam Uluhiyah adalah syirik yang diberi beri amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tauhid-tauhid yang lain membentuk tauhid uluhiyah. Kita kena ingat bahawa tauhid uluhiyah berada di atas sekali. Ya. Okay. Se Siapa yang sampai ke, uh, ke tahap Tawhid Ulu Riyah Intinya dia dah percaya Allah tu ada Dia dah percaya Allah tu esal Dia dah percaya Allah itu mencipta Dia dah percaya Allah lah yang ada nama-nama yang terhebat Sifat-sifat yang termulia okay. Tawhid Ulu Riyah Orang Kumi, Tawhid-Tawhid yang lain Dan Tawhid Ulu Riyah Satu-satunya pemisah antara Islam dan Kufur Tengok uh, slide ke kedua terakhir yang ada gambar rajah tu okay. Kalau kita perhatikan di sini, Ini gambar rajahnya Saya sahaja tak tunjuk daripada awan Daripada awan kita segar kan okay. So akhir ni Ada gambar rajah Mungkin takut akan kembali Kesegaran kita semula Kalau kita perhatikan Gambar rajah ni merangkumi Empat segi tu Empat segi semua sekali adalah Manusia sejagat makhluk sejagat lah senang Manusia Merangkumi uh, Insan dan jin Ok jadi berkaitan dengan Tauhid Di sisi orang asing Kita perhatikan pertama mesti percaya Allah wujud Tak cukup lagi Masih lagi uh, Tengok belakang dia, ya, belakang dia Akabun, uh, Tengok belakang tu Belum selamat daripada ketan dalam neraka Wujud Allah tak selamat lagi okay. Wahdani Yatullah Percaya Allah Tewesa pun tak selamat lagi per Percaya Tauhid Ubu Biyah pun masih tak selamat lagi Percaya pada Tauhid Asma' wa sifat Keseluruhannya Ataupun hanya nunggung sahaja Pun masih tak selamat lagi okay. Tetapi bila sampai ke atas Kita akan tengok line tu Dewah, tebal okay. ha, Di situ barulah tengok ke sini ha, tengok sana. Selamat daripada tekan dalam neraka Akhirnya, daripadanya Ada semua sekali okay. Barulah seseorang tu selamat daripada kekal dalam neraka Aku maksud selamat daripada kekal dalam neraka Kenapa tak cakap? Masuk juga Kerana orang yang ada cawkid uluhiyah pun kalau ada kesilapan boleh sahaja dimasukkan Kalau Allah ingin ke dalam melaka terlebih dahulu Tapi tak kekal Berbeza dengan yang lain-lain Yang tak sampai ke tahap uh, Merah di atas tu Atau yang mereka masuk mungkin akan kekal di sana okay? Dan dari sudut wahyu pula uh, Daripada wujud Allah sehinggalah ke sedikit daripada cawil asma wa sifat Adanya diketahui dengan fitrah Okey dan selebihnya hanya diketahui dengan wahyu sahaja. Seperti yang telah kita, kita jelaskan tadi. Okey. Dan kita perhatikan lagi bila kita perhatikan piramid dekat atas tu so. ya. Okay. Tawhid Uluhiyah, Asma Sifat dan Tawhid Uluhiyah, syirik yang banyak berlaku ialah belakangan kiri adalah syirik. So syirik yang banyak berlaku ialah di mana? Uluhiyah Uluhiya yang banyak. Jadi okay. kan mungkin orang tu dia hebat dalam tawhid uluhiyah. Iblis Siapa lagi? Ha? Iblis, <laughs> Iblis sama cekot <sekolah> lah. <laughs> <cikol. Okay>, <laughs> aku lah Sabar kan cekot Iblis Tawih tak sempat wasifat Tawih iz dan jika lagi Dengan keagunganmu ya Allah Aku akan sesatkan mereka semua okay? Bukannya aku akan bantu mereka tak? Sesatkan mereka semua Tetapi di atas dia silap Tawih bulu yang dia tak sembah pada Nampak tak perbuatan Ibadat dia tak buat okay? So, nampak rajah ni menunjukkan Tawih Beriman kepada Allah Di sisi Orang asing Next Akhir sekali kita perhatikan Ini Gambar saja tadi tu okay. Yang berkaitan dengan beriman dengan Allah Boleh diaplikasikan pada pohon Islam Macam mana? Tauhid berbubah Tandik asma usifat adalah Tauhid al-Ma'rifah Di sisi orang asing yang yang mula-mula Yang -mula, berbagikan Tauhid pada dua Tauhid ma'rifah dengan Tauhid al-Falam okay. Kemudian datang pula. kemudian bagi tiga pula Tauhid Rububia Asma Sifat Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dua ke tiga Mereka satu ni Okey Kita melakukan sama kan? Hadid Suhaif Dan Naif Lama-lama sikit Lepas tu adanya Suhaif Hasan Dan Naif Sama je Yang okay? semua diperincikan lagi Sahaja Kita perhatikan Percaya kepada Tauhid Rububia Berkenal dengan Allah khususnya Okey Atas menjangnya saya pada nama dan Allah SWT perkara ini akan melonjakkan sesuatu apa ini? ya mengeluarkan tauhid uluhiyah okay, sebab tu uh, uh, gambar uh, apa ni saudara anak panah yang berbentuk tengah-tengah ni warna kuning tu itu sebab pertama dia tak anak panah ni adalah uh, kaitan Sebagai ada pokok memberikan kesan pada pokok yang, pada yang akan memberikan kesan pada pokok yang di atas Begitu juga Tauhid seseorang itu, hubungi yang seseorang itu Kalau dia percaya Allah mencipta Dia percaya juga Allah ada nama-nama dan sifat-sifat yang hebat Kepercayaan yang betul tetapi tak kuat Macam mana? Macam kita lah Kepercayaan ataupun sebahagian dari kita, saya lah okay, Tak maaf kan? macam ubah uh, karakter aslinya kiblatnya mantap benar dan teguh betul dan kuat okey jadi kita akan dapat di atas tak ada masalah Pokoknya cukup subur keimanan dia cukup subur tapi kita ni mungkin kan merasakan ini masuk menjadi orang asing tapi mungkin kelemahan-kelemahan yang ada yang dalam aspek sifat kita ada masalah tapi okay, bukan masalah kita percaya tapi apa lemah faham tak dan situ ada tapi lemah itulah betul So akal kemudian nanti ada masalah sikit kan Air tak cukup ke apa Nanti kat atas mungkin nampak kekeringan sedikit Dan buahnya macam masam sikit Kenapa buah-buah ni dia tak berapa Yalah rambut tu macam tak ada Kenapa? Jadi sejak tu kurang. Dan tapi masih ada lagi Tak ada masalah, masih ada lagi Berbeza dengan orang yang Macam Abu Talib, contohnya kan Dia ada nubu biar adalah sebahagianlah sebab sifatnya Dalam kita tak sebutkan La ilaha illallah Apa yang ada daripada dia? Yang ada ialah dalam hati sahaja Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Okey Berbeda dengan orang munasih Asal ada Solat dengan Nabi Pegang dengan Nabi Kan tapi bawah tak ada pun lah sama juga Tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diterima daripada orang asing Ialah keseduruhannya Okey Kalaulah kita nak lah sebut Ustaz keseluruhan Siapa boleh buat Jadi kita kata Yang minimumnya ialah Mana? Mana? Mana cuba? Yang minimum ialah La asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammad dan rasulullah Dan mengikut sebahagian ulama' Mesti ada solat kan? Mana siapa tak solat Kahfim Dia ada sebagian ulama' okay, Tapi yang pastinya Kalau dia ada la ilaha illallah dia sebut la ilaha illallah Bawah ni ok, ada masalah lah Kemudian dia pun sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mati Syukur dia nak ke? Syukur Walaupun tak solat Walaupun tak solat Kerana dia tak sempat solat Ok, tapi sekarang ni Dia menyebut Asyadu a'illah illallah Wa asyadu a'illah Muhammad Rasulullah Sampai waktu solat Dia pun dah belajar lah Nanti dia kata nak jip tak pejap lagi lah Ataupun esok lah, esok Hari ni nak lah, rehat sikit lah, okay. lah untuk saya rehat Hari ni Ok Kau dah dah mati Syukurkan nak ke? Haa, ah, bagus kan ya? <laughs> Di sini, dia ada apa Dia dah ada syarat minimum dah ada Tak ada masalah lah syarat minimum Cuma, dia itulah Yang kita tegurkan tadi sebelum ni Bahawa selamat daripada kekal dalam neraka Kalau masuk neraka pun Tak kekal Kerana bawah ada segera dan syarat asasi dah ada Iaitu sebutan kekal pun ada La ilaha illallah Cuma masalah atas, belum Belum dapat bercampah hari ni Ok So itu adalah Berkenaan dengan iman Di sisi orang asing Saya harap tuan-tuan dan puan-puan uh, Iman Walaupun Allah Di sisi orang asing Saya harap tuan-tuan dan puan-puan Dapat mengetahui perkara ini Cuma terakhir Dalam masa 10 minit Yang ada pada saya ini uh, uh, Slide yang terakhir sekali Terus Pergi kepada uh, Dua slide yang terakhir Sedikit perbandingan Di bawah tajuk perbandingan Saya Okey. Besar hmm. eh. Tekan benda-benda tu semua. Okey. Kita Okey. Kita dah tengok tadi, tauhid rububiyah ni. Kan di sisi uh, Allah di sisi orang asyik ada apa? Ada dia macam tauhid nyalah kan? Bahawa dia tak ada masalah sangatlah. Okey, ada yang tauhid rububiyah. Ada dia tauhid tak sebab wasifat. Tauhid rububiyah dia tak sebab wasifat menjana tauhid uluhiyah. Settel dah. Iman Di sisi orang asing Ataupun Iman terhadap Allah Di sisi orang asing Saya kata, Sempurna Tak ada masalah lagi dah Dia tak perlu cari lagi dah Menteri okay. Tapi di sisi Sesetengah uh, Aliran ilmu kalam Mereka percaya Taufiq Uruhiyah Kemudian mereka percaya Dalam Berkenaan dengan Allah Kan? Di sisi mereka Mereka mengatakan apa? Taufiq tu apa dia? Ma'rifatullah Mengenali Allah Menteri tak? Sifat-sifat Allah Yang wajibnya apa semua tu Dengan apa? Bilbarahid al-akliyah al Maksudnya dengan uh, Perbincangan logik Dengan perbincangan Akliyah itu akal lah Tapi yang masih modern sikit logik okay. Dengan uh, Perbincangan tauhid mereka Yang dapat dikesan oleh mereka Berdasarkan pada logik akal dia Ialah 20 sifat okay. Dan itu adalah Apa? Tauhid mereka Selesai Habis okay. Kalau itu Tauhid mereka Atas sudah apa? Tak ada apa-apa Kosong Kekosongan ya, Betul tu Ustaz Saya tengok diorang semua Yang kan? okay. tengok kita kan Tengok yang sekepas tu okay. Lagi okey. Tauhid pun biar okay. Mak Al-Fatullah Tauhid di sisi uh, Wal-Mutakan Dini okay. Ialah apa? Mak Al-Fatullah Mengenali Allah Dengan sifat-sifatnya berdasarkan kepada apa? Apa kita sebut tadi? Uh, Ilmarani al-afiyyam Kataan yang dia gunakan Dengan hujah-hujah ya, akal Hujah-hujah logik Terhenti di situ So vacuum ke atas kosong Vacuum inilah yang diisi oleh itu Itu apa dia? Uh, ini adalah Sufiyah Sufiyah dia menggunakan syariat Syariat buat ibadat Buku-buku Sufiyah syari uh, menunjukkan syariat Kualitinya sembahyang seperti mana Nabi sembahyang di saat yang pertama, di waktu yang pertama Itu syariat Okey, itu apa salahnya, Ustaz? Eh, memang tak salah pun Yang Di atas, tarikat Dari sini baru ada kesilapan sedikit Tarikat nanti yang seorang Jalan seorang syif, seorang guru Nah, situ dah ada sedikit kekeliruan Kerana ada guru-guru yang mimpi-mimpi-mimpi Macam-macam yang dapat ada dia Yang bersalahan dengan Wahyu Allah sama ada Al-Quran Ataupun hadith yang sahih lagi teruk, dia lebih kepada hakikat Tahap yang tinggi sedikit hakikat dan akhirnya hakikat apabila mengetahui hakikat sebenar kewujudan ni okey maknanya apa sebenarnya yang ada mungkin tak nampak macam secuma walaupun nampak orang perkara kat sini dia akan nampak juga ada juga binasan kat sini kan okey kita nampak orang saja, dia nampak tak ada lagi okey Allah nak macam dia nampak tak ada okey okay. dan akhirnya sampai ke tahap Ma'rifatullah Ma'rifat inilah yang disebutkan sebagai Banyak, dia punya kata kataan dia mana? Alias dia banyak Satu, wahda terwujud Okey, yang kedua apa ya? Yang kedua ialah Insan Kamil Jadi, okay. wahda terwujud apa ya? The oneness of existence Sat Yang wujud itu satu Antara khalif dengan makhluk sama Sama ada dia menyerap Ataupun dia naik ke atas macam-macam lah Atau, Apa dia panggil? panggil? Uh tak apalah kata saya tak lihatlah tapi tak uh, kan? ha, jadi ataupun fail ya sebenarnya betullah dan dalam makrifat tu kalau kita baca dalam buku-buku mereka adanya satu satu proses yang kebanyakan orang biasa tak faham prosesnya ialah proses tak sedar dan sedar kembali disebut proses proses sukur sukur itu mabuk sebenarnya tapi saya cuba nak kata lecek sekian tak sedar <tuk> Proses mabuk Kemudian sahur Sahur iaitu Sedar semagi Jadi kadang-kadang berlaku -kadang silap Di antara tokoh-tokoh sufi Yang sampai ke tahap atas tu Dan tengah mereka mengatakan Dia ni Dia mabuk tapi tak silap Saya mabuk tapi silap ni Macam tu kan <seketika> Okey so itu yang datang banyak Pemikiran-pemikiran Yang mula lampau kat situ Apapun kita perhatikan Vekum yang ada di atas ni Yang sepatutnya diisikan oleh Taufid Uluhiah ya. Bila dah tak ada kerana apa? Kerana tahap paling tinggi ialah Ma'rifatullah Ma okay? Dan dalam Sufiah pula Paling tinggi juga Ma'rifatullah Ma So di situ ada Dia boleh nak klik Cuma saya tak mahir Nak nak klikkan dia Dalam poin lah okay? Okay. Okay. Ha, Jadi tuan-tuan buat lah Benda ni letaklah di atas sana So kita akan dapati Fulanun Dalam masalah tauhid, Ash'ariyun Dalam masalah apa? Ah ha, Akhidahnya apa? Ha, nampak tak? Sufiyun kabirah apalah Mereka tak boleh digunakan Tapi boleh tak kita jumpa Fulalun Haribun Tak ada kata tu Salah siyah Pulangun salafiyun Alias pada orang asing Iaitu haribun Okay Wahwasu fiun kabirah dia Boleh-boleh jumpa Takkan jumpa yang tu Kerana dah cukup Nampak tak Konsep yang Yang, yang, yang kita nak cuba uh, uh, Bentangkan di sini So Kita kena bersyukur Pada Allah SWT Ia Allah di Allah di sisi orang asing adalah satu kepercayaan okay, Yang cukup sempurna okay, Kenapa dia jadi tak sempurna di sini? Kerana mereka ambil daripada Falsafah Greek Yunan Yang diterjemahkan pada zaman Alimah Musyafi Rahimahullah Alimah Musyafi pun mengatakan Jazai apa, Balasan saya atau hukuman saya Bahasa saya ingat apa, Hukuman saya pada orang yang mengambil Ilmu kalam ialah mereka disebat Diletakkan di atas kezai dan ditawafkan Sekeriling kota dan, dan dikatakan inilah jawab, inilah hukuman orang yang meninggalkan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imamul ghazali ada satu kitab. Nama dia iljamul awam dan ilil kalam. Okay, tahan orang awam iljam untuk pakai apa? Bagaimana? Kuda untuk pakai apa? Tahan. Sorry. Tahan orang awam daripada belajar ilmu kalam. Okay? Kalau orang Malaysia di UEM, orang Malaysia berbatahwan, tak ada berbatahwan. Dia Dalam bidang uh, Falsafah dan Tauhid ni Dan dalam jakin pun Dalam kelas ni, dia pernah mengatakan Ilmu kalam hanya khas Sesuai dibincangkan dalam Peningkat-peningkat yang tinggi sahaja IPTD, IPTS Okey, awam tak boleh Dan memang betul tuan, kita balik kampung Kata seorang Seorang atuk, atuk, lah, atuk. Nenek tu kata Atuk nak mengaji sikit lah Kan, tak nak gaji kan nak dia apa? nak tentang kata tauhid. Apa dia kan? So dia kata kata-katalah susah sikit nak faham ni kan tentang wujud Allah ni. Okey. Kata saya buat tak sempat nak belajar kan dia. Dia nak tanya saya tapi sepatutnya saya yang kena belajar dia, kan. Maknanya dia nak kan sebutkan kita nak buktikan sikit ni. Apa dia? bahawa kita tetap wujud Allah lawan dia tiada lawan itu ini ini ini, ini, ini. Akhirnya Allah tu ada. Ah macam tu. So itulah dia yang dia belajar berpuluh-puluh tahun agaknya ataupun berapa? Uh, berbilang tahun ni. Sedangkan itu hanyalah akan menyemarakkan lagi vacuum yang ada Tipe kosongan yang ada Dan menarik lagi, apa dia? Apa dia tu? Sebab tu senang saja kalau orang yang datang membawa syariat Tari kat barifat ni senang dekat sini okay? Ataupun di sisi uh, ahli musa kalimin yang bermazhab asyarakat ya? okay, Macam-macam tu sahaja untuk hari ini. Kenapa saya, kenapa pula ustaz nak hari ini, ini bukan orang sisi orang asing kan? Ini sisi orang yang tidak asing Ya, itu mengatakan kita kena tahu apa ya yang betul dan kita tahu yang tidak betul. Inilah Siratul Mustaqim, Siratul Adzina, an'amta Talihim. Itu ya, tidak mengaku berhal ehim, walau